Nå tok jeg den, og det sikkert masse sånn spytt i mikken Antageligvis Tjup, det er hu, hur er hu, det til dag 27 Av korona med Hans Bagøyen Hei Hans Hei Johannes Og meg, Johannes Hei Johannes Hei Johannes Åh, hvordan går det der ute? Takk som spør. Det rusler og går. Ja, det regner jeg nesten med. Yes. Ja, det er bra. Det rusler og går, faktisk. Det rusler og går. Vi ja. ja. går og sliter og står på. Ja. Tidlig opp, opp om morgenen, eller? Nja, åtte, sju, seks. Sekst, ja. Fader. Sekst, ja. Skal jeg fortelle deg når jeg stod opp i dag? Eh, jeg har en liten, liten, liten anelse. Ja. Våkna først klokka ni. Da gikk det en barnehage forbi ute. Mm -hmm. De hadde det veldig gøy, så det, da våkna jeg. Yeah. Eh, alarmen min sto ikke på før tid. Eh, den skrude jeg blankt av, og så sov jeg til klokka var tolv, og våkna meg selv. Ja. Ja. Eh, Forsvå meg i dag, altså. Det, ja. det skal ikke skje igjen, Hans. Um, <laughs> Der skjedde en feil, som ikke skulle skje. Vi jeg, skal gå over rutinene våre, og så skal, ja. vi, skal det ikke skje igjen. Jeg, jeg var jo egentlig litt klar over det, for jeg tok jo en telefon til deg som er fem på ett. Og jeg spørte, først jeg spørte, har du blitt syk? Ja. <laughs> det hørtes veldig grogge så men jeg tok jo den veldig fort. Hvorfor? Ja, man blir jo så grogge når man sover så lenge. Ja, og så er det litt denne tiden også. Ja, det er, eh, man, og da snakker vi om allergisesongen, ikke sant Hans? Ja, vi gör det. <laughs> Samtidig med at man blir litt dev av, av alt egentlig om dagen. Ja. Så, men jeg, jeg føler meg ikke så fryktelig dev egentlig, altså nei, jeg er litt, nå, nå litt er vi, sånn, er vi, litt surig. Er, er, er jeg litt negativ i dag i forhold til i går, kanskje? Jeg driver du mm. og speiler hvordan du selv har det over i meg, er det ikke helt? Ja, jeg, helt? jeg, jeg kan, prøver det godt, jeg kan! Jeg kan. <laughs> nei, jeg føler meg egentlig ikke så fryktelig groggy sånn egentlig, altså jeg kjenner litt sånn siriper her hver gang iblant, ja. det gjør jeg, men... Sånn, i det store og det hele Så synes jeg egentlig detta går ganske greit Men, men det er mye i pollen nå Nei, pollen. Nå har det riktig nok regnet litt da Og vasket vekk litt rann Det hjelper men, litt, det hjelper litt. Mm -hmm. Men det sitter jo i alt, sant? Det sitter i puta, det sitter i klæra Og det sitter i, ja kan ikke se si hvor det ikke sitter Men sånn er det nå Og så var det det at jeg satt oppe i går kveld Og så så jeg på en serie som jeg synes er veldig spennende Og det er? Ozark Okay, ja. det handlar om. Det handlar om en uh, familj som driver och vitvaskar pengar för ett mexikanskt kartell. Mm. mm. Hvor ser du detta? Eh uh, på Netflix. Netflix. Ja. Er den är lite uh, lite lite vuxen alltså. Den är inte där scener där som ägnar sig för uh, vår målgrupp, men ja. uh, men uh, för mig som är uh, runt 30, snart 31 si, mm. så är det en spännande serie. Ser den. Då har vi lite reklam här i dag. Ja. Cash rätt in i lommen till Johannes ja. och mig. Not. Det, det var väldigt åldrat att Netflix ringte og gav oss den sponsoravtalen alltså. Det var väldigt bra. Ja. Neida, men øh, øh, jeg har en ting på hjärtat idag hans. Ja, det, det er är egentligen lite sån intressant uh, grej. Det det kommer bli lite spännande runt oss till hösten. Ehm um, för vi har ju snackat lite om planer for, uh, for å att bidra till uh, och lära upp eh uh, nya barnungdomsarbetare som du är. Ja. Um, og så har vi jo snakket litt om eh, Kanskje vi skulle tatt en eh, delingsavtale Med skolen for eksempel Det mm. uh, var kjempespent igjen ja. ja Og så har jeg, jeg, har, jeg har prøvd å få tak i Sivellen litt rand, Og liksom mm. lufta, lufta det litt rand, Men, men eh, jag har ikke fått noen respons på det uh, Og så haster det litt I dag må jeg gi beskjed til uh, min leder Om vad vi gjør mm. uh, Og han foreslo at uh, vi tar den bare 100% på flame Hey. Så vi får en lærling, en andreårslærling til høsten. Det er kul. I 100 på Flame Fritidssenter. 7,30 I... og en halv time i uka. Hvor lang tid? Det er jeg litt usikker på, Seks men jeg tror måneder, det eller... er... Ja. Seks eller ett år? Seks eller ett det vet jeg ikke. Nei. Men... Um, det men... spiller ingen rolle. Kult blir det. Ja, ja. blir det gøy? Ja, det blir veldig gøy. Dette har vi jo snakket mye om. Mm. Ikke... Her, men Johan og jeg har pratet en del om det. Ja. ja, og vi har jo hatt mange folk innom på opplæring på FLEM. Altså, vi har jo hatt både studenter, det har vært uh, unge uh, ungdommer som uh, jobber og på en måte jobber litt frivillig for å, for å skaffe seg litt arbeidserfaring og sånne ting. Og nå får vi lærlinger. Ja, og det er også. kult. Jeg har egentlig pratet med skolen om det i lang tid. Mhm eh försökt att få till nå men uh, där får vi det på flaim och det är jättegult. Ja. Så tänker jag att det är knopp i vägen för att uh, kanske den här lärlingen kan vara med dig lite grann på skolan då. Ja, ja, ja, ja. det eh uh, uh, det är jo, uh, ja. min jobb går ju jo hon hånd i hanske med allt annat jag gör i livet. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Så tippar jag där. Eh mer intressant for den här personen att kanske vara med dig på ett par ting eh uh, än att sitta sammen med mig på kontoret. Alltså uh, när vi inte har öppet på flaim alltså. Ja. Ja. Det er bare jeg som har det gøy når vi er på kontoret og plager deg. Ja, det er helt riktig det. Det, er det bare Så, du som har det gøy, altså. Ja, ja. Shit, skulle du gå hjem nå? <laughs> <laughs> det er ikke tull engang. Han har gjort mye bare på en uh, få timer alene <laughs> på en uke sammen med meg. <laughs> da får han virkelig uh, gjort det han skal. Ja. Så, samtidig da, så, så er det noen Vi får gjort noen andre ting eh, vi Når vi er sammen Vi får eh, brevet med mye kreativt idearbeid Ja, og Det blir ikke noe av alt Men eh, noe Av ja. noe Innemellom Ja, absolutt <laughs> Stort sett så blir det noe av alt <laughs> Ja, det hender det blir litt av alt også. Ja, det gjør det Det altså, hender det at det blir noe av noe ja. Ja. ja, sånn det er Hva skal du i kveld? Ikke vel, øh, hjem, spise, klappe av, øh, tilbake igjen, øh, minsten skal på fotballtrening, øh, kulen, se på Netflix, ja. kommer reklamen igjen. Netflix, Jips. for deg som liker TV. Ja, mens jeg venter på at han blir ferdig på trening, ja. og så kjører vi hjem. Ja. All right. Og så er det natta. Så er det på ny igen. <laughs> Så er det på ny igen. Idag nya det Ja. Och där lempinga böcker och rydde och kastade och ja. Ja. Gör ja, men... og... ja. ja. ja. var med ett patronbälte med hand tillbaka. Ja. Nästan. Nästan. Mm. Eh, det vill ni uppleva når ni kommer hit tillbaka. För hoppenligen för ja. Så blir det en del spray. Yes. Jag tänker vi kan snacka lite om när de rutinerna är på plats Det tänker jag jo. Det kan vara lite lurta att vi tar då. Ja. Tar vi en podcast om det? En ja. en en throwback special. Antibak. Ja, det, den kör vi. Ja. Ja. Kult. Yes. Det var det. Jeg skal jag ska så ska jag spisa, ska jag slappa. Och så vis så är det to stiger. Jag kan gå därifrån enten hvis uh, dame har lyst til se på sexen i city, og gutten har lyst til å spille, så blir det spilling. Så hvis <laughs> hvis, uh, hvis dame har lyst til se på noen sammen med meg, uh, og jeg har det også, så blir det det. Skal vi se. Jeg sender meg lige. <laughs> og hører. Ja, og hører. <laughs> det er bra. Neida. Neida. Og så er, det, så er det natta, og så er det på en igjen ja. i morgen. Ja, og da høres vi da, ja, fra en eller av oss. Make it yeah. <laughs> <laughs>